Back Jump Street Art and Graffiti Sono Greg di Bugzin.it e questo è il terzo episodio di Back Jump, la rubrica di street art e graffiti su Radio Città Fujiko. Settimana scorsa Flavio De Marco aveva parlato con Kiki Skippy delle sue opere e della sua mostra in corso. Questa settimana torniamo a parlare di graffiti e quindi di lettering. E lo facciamo insieme a Rex. Ci colleghiamo subito. Ciao Rex, benvenuto su Back Jump. Uè, buongiorno. Come va? Bene, dai, tu? Tutto a posto, dai Non, non ci possiamo lamentare dai A parte questo brutto tempo <ride> Passerà, passerà Allora, partiamo a bomba da te Inizia un po' a dirmi In che modo ti sei avvicinato al writing E quali sono stati un po' gli aspetti Che ti hanno colpito di questa cultura Ma guarda, io sinceramente eh, Ci provo un attimo a dirlo semplicemente no? Non è manco così semplice Nel senso io, io vengo da un posto Non vengo da una città grande come Bologna, vengo da un piccolo posto che è Ascoli di Seno, che quindi già si può immaginare che i flussi comunque di questa cultura a non saranno stati questi super grandi, anzi, io vengo addirittura dalla provincia, quindi da un piccolo paesello. Sì, sì, no? E quindi non è che c'era tutto sto granché. Io il, per me i miei primi graffiti, le prime influenze le venute fondamentalmente da scritte da diario, non ho mai avuto l'idea di cosa fossero realmente i graffiti, cioè l'ho capito piano piano facendo, incontrando gente, ma comunque ecco, in una provincia così la gente che potevi incontrare era ben poca e comunque anche quelli che facevano graffiti erano pochi, quindi è stato più che altro uno scoprirlo gradualmente. Che cosa si trattava all'inizio quelle cose comunque scopri volta a volta ogni volta ti si sembra di aver scoperto un piccolo tesoro capito quindi era okay, se te lo dico te lo racconto come fosse un'emozione perché comunque mi emoziona ancora pensarlo capito mentre adesso uno trova tutto quanto facile nei stream su Instagram e me era un po' un mondo capito da scoprire cioè le prime bombosette per esempio erano classiche ferramenta le prime scritte erano con i carioca tutti i capito non era Niente di professionale Poi dopo naturalmente uno apre vedi internet trova graffiti shop e, e, e ti apre il mondo Ma conta le prime volte che mi sono Accorciato ai graffiti era proprio una, Un mondo completamente buio Sommerso Però è stato vivo comunque Perché comunque tutto, anche così eh, Secondo me adesso Avendoci tutti i ragazzini Perdono un po' Nel senso perdono un po' tutto quello che è la scoperta o... Però sì, sicuramente Per un talento può essere un vantaggio ecco Perché comunque parti avvantaggiato avendoci tutto, tutto subito Capito? Dei riferimenti Però ecco, c'era più sbatti prima ecco Tutto qua <ride> Ma semplicemente quello Infatti tipo, i miei non lo sapevano All'inizio era tutta una cosa nascosta Poi alla fine quando l'hanno scoperto Non erano piuttosto felici eh. Però piano piano Quando hanno visto che sono andato all'università a Roma E iniziato a lavorarci pure era anche una cosa positiva no? perché uno di solito magari invece di consegnare pizze faceva una serrando un negozio poi un periodo ho iniziato a lavorare anche per la Rai per dei programmi di RaiSat facevo delle, delle scenografie dei, par dei parchi quindi era anche tutto quello capito che guadagnavi e sembrava magari di, di guadagnare divertendosi Poi vabbè sono passato a averci pure il negozio qui a Bologna Quindi piano piano ho fatto diventare questa passione un, un bel lavoro insomma. Eh figo figo è bello che sia così Che si possano tramutare anche queste cose Sicuramente adesso i tuoi saranno più contenti rispetto alle prime bravate Ah no sì sicuramente okay. Ma alla fine non è che l'ho fatti stare così pensiero pensiero eh, Non pensare okay. male Però di base sì sicuramente adesso Ecco hanno un po' inteso quello che tante, tante persone non intendono subito È che il fatto che questa comunque è una cosa da cui non è un percorso fino a se stesso, ma comunque ti può portare anche a degli professionali che te non diresti mai. Eh. L'importante è fare tutto con criterio e crescere con criterio. Ecco, là. Passiamo a parlare un po' di stile a questo punto, visto che ci hai raccontato bene la tua storia e il tuo percorso. Ho notato che sì. nei tuoi pezzi mescoli lettere diciamo, chiamiamole complesse o comunque più del, del graffito vero e proprio, alle lettere tipiche dei trovati. Che, che italianizziamo come flop ti va di spiegare sì. ai nostri spettatori meno esperti la differenza tra un pezzo e un flop e anche di motivare la tua scelta di mescolare i due stili qualche volta guarda allora partiamo dal presupposto che il pezzo per me è il classico comunque io non sono un wild styler cioè non faccio lettere di sacche complesse di sacche difficili da registrare comunque faccio lettere abbastanza semplici non stampatello ma comunque abbastanza semplice. Il discorso invece di mescolare il, true up, di mescolare il true up invece alle lettere più complesse è dato semplicemente dal fatto che magari spezzano un po' quello che è il flusso normale perché fare sempre il pezzo tutto classico, tutto impostato bene magari può stufare dopo un po' certe volte faccio tipo una lettera o anche due lettere in questo modo giusto per un po' o per una questione di tempistica perché capita magari che ne so alle gem come magari col negozio sono parecchio impegnato ho meno tempo a disposizione quindi anche da quell'esigenza lì viene il discorso poi certe volte invece è semplicemente perché comunque il throw up è sempre più divertente perché alla fine per chi non lo sapesse il throw up è la, quel, quel pezzo che te fai con una linea molto più morbida molto più veloce più guida, e è tutta roba che va fatta in In, uh, due o tre minuti <ride> non è roba da fare chissà che complessa e quindi spezzare le lettere classiche con una cosa un po più soft fa effetto, ecco, me ci può stare ogni tanto per cambiare, no? Allora, mi hai parlato di Gem, ce ne sarà una tra poco, vero? Ci racconti un sì, po' sì, qualcosa? ti dico subito. Praticamente col comune di Granarolo, a Catriano, il Gem, Ferrari, Get più o meno, lì c'è un parco, che è il parco e ci sarà una festa questo fine settimana, tempo permettendo, e praticamente col comune abbiamo individuato dei muri che loro hanno provveduto a ripulire da scritte, hanno cioè, perché erano comunque rovinatissimi. Hanno dato due belle mani di quarto di un bel verde chiaro e si e vestiremo lì. Saremo più, meno una, essere 16, più o meno, dovremmo essere 16 di quelli già selezionati. Poi ci saranno anche dei muri liberi, quindi si vuole sventarsi. Ci saranno, penso, dai 6 ai 8 posti. Italy, ecco. quindi chi vuole si può anche aggiungere questo è anche il bello della gemma perché comunque ge la gemma è io in un momento di ritrovo sì, per fare due chiacchiere due galotte ma anche è bello perché la gente si può confrontare in maniera diversa su questo su graffiti fondamentalmente ecco quindi sarà anche bello avere degli outsider ecco Allora ci vediamo il 19 maggio a Cadriano, giusto? Sì, sì, il 19 maggio. Domenica noi dalle nove in poi saremo là, ci saranno anche i stand per mangiare. Cioè, sarà proprio una bella festa già di sì, del paese, più arricchita da un po' di colore da parte nostra, diciamo. Perfetto, figata. Grazie mille Rex, ci, ci vediamo allora questa domenica. Oddio. Grazie a te. Grande. A domenica allora, a domenica. Grande. Ciao, ciao, ciao. buona giornata.